В Анкморпорку не дощило. Це для імпа було величезною несподіванкою. Другою несподіванкою стала швидкість витрачання грошей. За цей недовгий час він устиг витратити чи то втратити 3 долари 27 пенсів. Втратив він їх, бо поклав у миску перед собою, коли всівся грати, як от мисливці виставляють муляж качок, щоб привабити справжніх. Та коли глянув у миску, грошей там уже не було. Люди прибувають до Анкморпорка в пошуках багатства. На жаль, інші також його шукали. А ще тутешнім не потрібні були барди. Навіть ті, хто виборов золоту омелу і столітню арфу на великому фестивалі в Лямедах. Імп знайшов собі місцинку на одній з найбільших площ, налагодив арфу і почав грати. Ніхто не звертав на нього уваги, окрім хіба тих, кому він нібито заважав пройти, чи тих, хто цікавився вмістом його миски. Зрештою, коли він уже засумнівався, що правильно вчинив, прибувши сюди, на площу придибало двоє вартових. «Це він на арфі виграє, Нобі!» – сказав один, трохи поспостерігавши за інбом. «Програє!» «Ні, коли на правду!» – огрядний вартовий насупився і опустив очі. «Ти, певно, все життя чекав, щоб отаке сказати, правда ж, Нобі?» «Зуб дам, що ти народився із думкою, що колись настане день, коли хтось скаже «Він на арфі виграє!» І ти такий весь із себе кмітливий веселон скажеш «Програє!» «Ну, молодець, молодець!» Імп припинив грати. Неможливо грати за таких умов. «Взагалі-то я виграю. На фестивалях, де на арфах грають». «А, то ти з лямедів, так?» Спитав огрядний вартовий. «З акценту чути. Дуже ви там усіх музичень в тих лямедах». «А мені-то ніби граблями по камінню», завважив той, що звався Ноббі. «Є в тебе ліцензія, малий?» «Ліцензія? У них там у гільдії музикантів з ліцензіями жорстко», – сказав Нобі. «Коли упіймають тебе на виступі без ліцензії, то інструмент заберуть, і тобі його в... тану тебе», – сказав інший. «Не лякай, малого». «Скажімо так, флейтістів вони не жаліють», – промовив Нобі. «Але аж музика вільна, як небо і вітер», – відказав Імп. «Може, але не тут. Послухай розумних людей, друже», – сказав Нобі. «Ніколи про гільдію музикантів не чув, відповів Імп. «У них контора в бляшанковому пировуку», – сказав Нобі. «Хочеш бути музикантом – вступи до гільдії». Імпа з вчили дотримуватися правил. Ляметці були дуже законослухняним народом. «Піду туди якнайшвидше», – сказав він. Вартові подивилися йому вслід. «А він у нічній сорочці», – сказав капрал Нобс. «Це такі тоги їхні барди носять, Нобі», – пояснив сержант Колон. Вони рушили далі. «Вони там усі барди в лямедах. Як гадаєте, скільки тут протягне?» Колон невпевнено поворушив долоні у повітрі, як роблять ті, хто трохи розбирається у прогнозах. «Дні, за два чи три!» Вони обійшли мур невидної академії і пішли заднім запилюженим вузеньким провулкам, де людей було мало, торгівців іще менше, а отже й вартувати там було приємніше. І причаїтися можна, і закурити, і поміркувати, як слід. «Чули про лососів, сержанте?» – спитав Нобі. «То рибка така, чував про неї». «А знаєте, що її ото шматочками в консервах продають?» «Так, доходило таке до мого відома». «То, як вони ті консерви однаковими роблять? Лососі же із голови і з хвоста вущі?» «Цікаве спостередження, Нобі». «Адаю...» Вартовий замовк і витріщився на інший бік провулка. Капрал Нобс простежив за його поглядом. «Ота крамниця!» – сказав сержант Колон. – Та крамниця. Була тут вчора? Нобі придивився до облізлої фарби з засмалюженого віконця хитких дверей. – Та ясно. Вона тут завжди була. З роду віку. Колон перейшов дорогу і потер сажу на шибі. Всередині віднілися якісь темні обриси. – Ага, так, – пробурмотів він. – Просто, ну, тобто, а вчора вона тут з роду віку була? Сержант, ви в порядку? Ходімо, Нобі, сказав сержант, ідучи геть якомога швидше. Куди? Кудись подалі звідси. У темних завалищах товару щось відчуло, що вони пішли. Імп уже встиг оцінити вигляд будівель, що в них засідали гільдії. Помпезний фасад гільдії найманців, ошатну колонаду гільдії злодіїв, задимлений, але вражаючи розмахом кратер на місці, де ще вчора була контора гільдії алхіміків. Тому він був трохи розчарований, коли зрештою знайшов контору гільдії музикантів. Це була навіть не будівля, просто кілька тісних кімнаток над цирюльнію. Він присів у коричнюватий приймальні і став чекати. Навпроти нього на стіні писало «Задля комфортності та всілякого узручнення перебування, не майте гадки закурити!» Імп у житті своєму не курив ні разу. У лямедах і не закуриш, коли все таке вогке. Та йому раптом захотілося спробувати. Іншими нечисленними відвідувачами були троль і гном. У їхньому товаристві він почувався незручно. Вони весь час на нього витріщалися. Зрештою, гном запитав. «Ви не з тих ельфанутих?» «Я? Ні». «Якась у вас зачіска трохи ніби як ельфанутого?» «Ні, до такого я стосунку не маю, присягаюся». «А звідки ляви?» – долучився троль. «Із лямедів», – відповів імб і заплющив очі. Він знав, що тролі і гноми – Можуть зробити з тим, хто нагадує їм ельфіка. Хлопці з гільдії музикантів багато чого могли б у них повчитися. А що то там у вас? поцікавився троль. Очі йому затуляли два темних скельця, з'єднані дротом і закріплені дротяними гачками над вухами. То Арфа, бачите. То що, на ній граєте? Так. То що ви друїд? Ні. запала мовченка, доки троль обмізковував наступну репліку. «Ви втій сорочся, що друїд якийсь!» – бовкнув він за якийсь час. Гном, який сидів з іншого боку від Імба, захихотів. Друїдів тролі теж не дуже полюбляли. Представник будь-якого розумного виду, схильного подовгу сидіти у скам'янилих позах, не полюбляв би представників інших видів, схильних тягати чи котити таких сидонів за 100 кілометрів, щоб вкопати там по пояса в землю у колі з іншими такими ж невдахами. Цілком поважна причина для праведного гніву. «У лямедах усі такі носять, бачите?» – відповів імп. «Але я бард, не друїд, каміння терпіти не можу». «Ой-ой!» – тихо протягнув гном. Троль оглянув імпа з голови до ніг повільно і пильно. А тоді промовив без жодного натяку на мстивість у голосі. «То що ви тут недавно?» Щойно не прибув», – відповів імп. ой я й до двері добігти не встигну», – подумав він. «Троль мене на порох зітре». Ось вам порада, щоби ви знали. Це така безкоштовна порада, даю її просто так. У цьому місті камінням звуть тролів. Дурні люди отаким образливим словом нас звуть. Назвете троля каменем і голови своєї не дошукаєтесь. Особливо, коли у вас вушка отакі, як у Вельфіка. Так що така порада? Просто так їй даю. бо ви бард і музикант, як от я. Добре, дякую, щиро. Полегшено вигукнув імп. Він взяв до рук арфу і видав кілька нот. Це трохи розрядило атмосферу. Усі знали, що з ельфів музиканти ніякі. «Вапняк-лазурит!» – назвався троль і простягнув до нього пальцяту кінцівку. «Імп і целін!» – назвався імп. «До тягання твердих порід немає жодного стосунку». Менша опецькуватіша долоня простягнулася до нього з іншого боку. Імп роздивився руку, з якої вона росла, і та належала гномові. Він навіть для гному був за малого росту. На колінах у нього лежав великий бронзовий ріг. «Толос, Толоссон!» – сказав гном. «Ви тільки на арфі граєте?» «На всьому, що має струни», – сказав імп. «Але арфа, це рідси музика, бачите?» «Я на всьому граю, що до рота беруть», – сказав Толос. «Невже?» – протяжно вимовив імп, шукаючи пристойну відповідь. «Ви, мабуть, знаменитість?» Троль підняв з підлоги велику шкіряну торбу. «А от що я маю за інструмент?» – сказав він, і з торби викотилася купа великих круглих каменів. Вопняк взяв один і клацнув об нього пальцем. Камінь загув. «Музика видобита з каменю?» – перепитав імп. «Як ви її звете?» «Звемо її Брухто гру, відповів той. «Означає кам'яна мелодія». Усі камені були різного розміру по-різному вони звучали завдяки висіченим у них тонким дірочкам. "Можна спробувати?" запитав імп. "Та будь ласка". Імп вибрав менший камінь і клацнув по ньому пальцем. Камінь видав бом. Ще менший бім. "А як ви на них граєте?" стукаю ними. "А потім?" "Що потім?" "Що коли стукнули?" "Знов стукаю", по-простому сказав вапняк. Він був природженим ударником. Двері кабінету прочинилися, і звідти визернув гостроносий чоловік. Ви разом чи як? За легендою і справді існувала річка, що крапля води з неї позбавляла людину пам'яті. Багато хто вважав, що йдеться про анк. Води його дійсно можна було ковтнути чи навіть відкусити і розжувати. Ковток з анка цілком ймовірно міг би позбавити пам'яті чи принаймні спричинити щось таке, про що ні за що не хотілося б пам'ятати. Насправді була річка, що вода з неї могла б допомогти. Але й був один нюанс. Ніхто не знає, де вона, бо всі, хто діставалися до неї, були аж надто спраглими. Смерть вирішив вдатися до інших методів. «Сімдесят п'ять доларів?» – витріщився Імп. «Тільки за те, щоб грати?» «Двадцять п'ять доларів за реєстрацію, двадцять відсотків комісії, п'ятнадцять доларів добровільно-примусового річного внеску в пенсійний фонд», пояснив секретар гільдії пан Шпень. «Але в нас немає таких грошей?» – секретар знизав плечима. «Так, звісно, у світі багато несправедливості, але конкретно ця – не його клопіт». «Може, ми б могли заплатити, коли трохи пограли би і заробили на цьому?» – без надії запропонував Імп. «Якби ви, ну, цей дали нам тиждень чи два?» «Не можу вам дозволити виступати, якщо ви не члени гільдії», – відрізав пан Шпень. «Але ми не зможемо вступити до гільдії, доки не виступатимемо», – завважив Тулос. «Саме так!» – радісно погодився пан Шпень. Це був дивний сміх, геть зрадісний і ніби трохи пташиний. Він цілком пасував зовнішності свого власника, який мав вигляд викопного екземпляра, якого видобули з бурштинової бульки і вбрали в костюм. Лорд-ветінарі, місцевий Патріцій, всіляко заохочував розвиток гільдії. Вони були великими колещатками в складному і добре відлагодженому механізмі міста. Тут змастити, там шпильку загнати, бо як без цього? І от уже він цілком собі працює, як треба. А ще в ньому процвітали, як-от в гної персонажі типу пана Шпеня. Назвати його поганою людиною, певне, не можна, як-от поганою твариною безпристрасний спостерігач не назвав би чумного щура. Пан Шпень старанно працював на благо собі подібних. Він життя на це поклав, адже у світі стільки справ, до яких інші не хочуть братися а тому вдячні панове Шпеню за все, що він робить. Веде протоколи, наприклад. Стежить за тим, щоб реєстр членства вівся неухильно. Папери, впорядкування. Колись він належав до гільдії злодіїв, хоча злодієм у звичайному сенсі слова не був. Потім він перейшов на помітне підвищення в гільдію блазнів. Але і блазнів там пан Шпень теж не був. І от зрештою намлювалася вакансія секретаря в музикантів за правилами, він мав би і сам бути музикантом, тож придбав гребінець і папірець. До нього справи гільдії музикантів вели самі музиканти, а тому поза реєстром лишалося багато нереєстрованого. І внески сплачувалися, як мокре горить, і гільдія заборгувала кілька тисяч доларів тролю Хрізопразу, і на ту позику набігла вже космічна пеня, і якось було недопрослуховування на місце секретаря. Коли пан Шпень вперше розгорнув занедбаний музикантський грозбух і зовидів масштаби безладу, в душі його ніби щось заспівало. Відтоді він ні про що не шкодував. Радше переймався відшкодуваннями. І хоч у гільдії були крім нього голова і рада, сам пан Шпень вів протоколи і тихенько, всміхаючись сам собі, робив усе так, щоби справи йшли як по маслу. Дивовижний, утім, правдивий факт – Варто людям скинути з себе ярмо тиранії і спробувати самоорганізуватися, миттєво, ніби гриби після дощу, виринають нізвідки пани Шпені. <риклад> Сміх пана Шпеня обернено пропорційно відповідав комічності ситуації. Але це безглуздя. Вітаю в чарівному світі спілчанської економіки, відповів пан Шпень. <риклад> а що буде, коли ми гратимемо, не вступаючи в гільдію? Спитав Імп. «Інструменти конфіскуєте?» «Для початку так, а потім повернемо, так би мовити. Є -є -є. До речі, а ви часом не з тих, ельфанутих?» «Сімдесят п'ять доларів – це ж просто грабіж!» – обурився імп, коли вони втомлено йшли в вечерньою вулицею. «Гірше за грабіж!» – сказав Толос. «Я чув, у гільдії злодіїв тільки відсоток беруть!» «А ще вони дають повне членство в гільдії, таке всяке!» – пробубанів Вапняк. «Навіть пенсію, а ще на пікнік возять у Квірм щороку». «Музика має бути вільною», – сказав Імп. «І що нам тепер робити?» – спитав Вапняк. «У вас є якісь гроші?» – спитав Толос. «У мене долар», – відповів Вапняк. «У мене кілька пені», – сказав Імп. «Тоді можна непогано попоїсти», – сказав Толос і вказав на вивіску. «Ось тут». «Бурові обіди?» – перепитав Вапняк. «Бурові? Це гномське щось». Моршорони таке інше. У нього для тролів тепер є страви, запевнив Тулос. Вирішив відмовитися від расових забобонів на користь заробітку. П'ять страв з вугілля, сім з коксої сажі, осадові породи для гурманів. Тобі сподобається. Гномський хліб теж є? поцікавився Імп. А ти любиш гномський хліб? уточнив Тулос. Люблю, сказав Імп. Що, справжній гномський хліб ти впевнений? Так, він, бач, смачний і хрумкенький такий, толос знизав плечима. У закладі було майже порожньо. За до них визирнув гном у фартуху, зав'язаному під самі пахви. У вас є смажені щури? запитав толос. Найкращі смажені щури в усьому клятому місті, відповів бур. Добре, мені чотирьох смажених щурів. А мені гномського хліба, додав імп. А мені коксу. Вичекав на свою чергу вапняк. «Щира чи голови, чи ніжки?» «Ні, чотирьох цілих щурів. І коксу. Кетчупу для щурів?» «Ні, точно, без кетчупу. А мені кокс». «І два варені яйця», – сказав Імб. Інші підозріливо глянули на нього. «Що таке? Я просто люблю варені яйця», – пояснив він. «А мені коксу». «І два варені яйця». «І коксу». «Сімдесят п'ять доларів!» – сказав Толос, коли вони сіли до столу. «Якщо на три помножити, це скільки?» «Багато доларів!» – відповів Вапняк. «Понад двісті!» – сказав Імп. «Я в житті, мабуть, двохсот доларів не бачив!» – сказав Толос. «Принаймні, не наяву!» «Може, заробимо якось?» – спитав Вапняк. «Ми не можемо заробляти музикою!» – сказав Імп. «Такі правила гільдії. Коли спіймають нас, то заберуть інструменти і застромлять нам...» Він затнувся. Коротше кажучи, погано бути флейтистом у такому випадку, додав він по пам'яті. Думаю, що і тромбаніста таке не сказав Тулос, посипаючи щора перцем. Я не можу тепер повертатися додому, сказав Імб. Я казав їм, не можу поки що додому. Я би і міг повернутися, то заробляв би тяганням каміння, як мої брати. Вони тільки те й роблять, що брили колами складають. Якби я зараз додому подався, то там би дів мочив. Вони дуже обережно відсунулися трохи подалі один від одного. Тоді треба виступати там, де нас гільдія не знайде, осінила Толоза. Знайдемо, де щось таке відмочити. Мочити не проблема, впевнено сказав Вапняк. Я про виступ, пояснив толос. Я і на виступах можу. Так уже сталося, змінив тему толос. Що я знаю місцини у цьому місці, де не так уже люблять відраховувати гільдіям відсотки. Можна там трохи пограти і заробити грошей без проблем». «Разом у трьох?» – спитав Імб. «Чому ні?» «Але ми граємо томську музику, людську музику і трольську музику», – заважив Імб. «Я не певен, що можна їх поєднати. В сенсі, гноми слухають томську музику, люди людську, а троллі трольську. Що в нас вийде, коли це все змішати? Це буде жахливо. Але ми добре ладнаємо, сказав Вапняк, підвівшись і взявши сільничко з шинковаса. Ми всі музиканти, сказав толос. У нас не так, як у простих людей. Ага, точно, сказав вапняк і сів. Щось хруснуло. Вапняк підвівся. О, сказав він, імп нахилився, повільно й вкрай обережно забрав із лавки залишки арфи. О. повторив вапняк. «Я її на фестивалі виборов», – сказав Імб. «Можна її склеїти?» – спитав толос, трохи помовчавши. Імб похитав головою. «Бач, у лямедах не лишилося нікого, хто вмів би», – сказав він. «Так, але на вулиці вправних ремісників. Мені так шкода. Чесно, дуже шкода, і не знаю, як вона там опинилась». «Ти невинний», – Імб спробував безуспішно скласти до купи уламки, але не можна скласти до купи паламаний інструмент. Він пригадав, як Барди про це розповідали. Інструмент мав душу. Всі інструменти її мали. Коли вони ламалися, їхні душі відлітали геть, ніби птахи. Зібрані докупи уламки лишалися просто річчю, просто на набором із шматків дерева і дроту. На такому можна грати, і не втаємничений слухач може навіть не помітити різниці, та так само можна зіштовхнути когось зі скелі, потім зшити докупи і сподіватися, що загибли е, е, «Може, ми могли би знайти тобі нову?» озвався Толос. «Є така симпатична музична крамничка в задньому...» Він затнувся. «Звісно, була симпатична музична крамничка в задньому провулку, вона ж завжди там була». «У задньому провулку», – повторив він, ніби запевняючи сам себе, «точно можна там іншу знайти. У задньому. Завжди там була така крамниця». «Але не точно таку», – відповів Імп. Майстер, перш ніж доторкнутися до дерева, мусив два тижні сидіти в печері під водоспадом, загорнути у волячу шкуру. Нащо? Не знаю, така традиція. Мусить звільнити розум від зайвих думок. Але ж мусить бути якась заміна, заважив Толось. Щось тобі знайдемо, який музикант без інструмента. У мене грошей немає, сказав імп. Толос по дружному ляснув його по спині. Яка різниця? У тебе друзі є? Ми тобі допоможемо, це найменше, що ми можемо для тебе зробити. Але все, що в нас було, ми на вечерю витратили, немає більше грошей. Ти якось похмуре на все дивишся, сказав толос. Ну, так, але грошей, бачу, у нас немає. Я щось придумаю, запевнив толос. Я гном, ми на грошах знаємося. Майстер грошових справ це практично моє друге ім'я. Щось задовго для другого імені. Коли вони дійшли до крамниці, яка розташовувалася точно навпроти височезного муру невидної академії, було вже майже темно. Крамниця була схожа одночасно на склад музичних інструментів і на комісійну чи ломбард, бо в кожного музиканта трапляються в житті періоди, коли він ладен тимчасово пожертвувати інструментом заради можливості поїсти і поспати не просто неба. Ти тут хоч раз щось купував? спитав вапняк у толоза. Ні, ніби не пригадую. Вона зачинилась. Толос погрюкав у двері. За якийсь час ті прочинилися і крізь вузьку шпаринку почасти показалося обличчя пристаркуватої жінки. Ми хочемо придбати інструмент, пані, сказав імп. Одне око й куте крота зміряли його з голови деп'ят. Ти людина? Е, так, пані. Ну гаразд. освітлювало каромничку кілька свічок. Стара повернулася в укриття за прилавком і звідти дуже уважно спостерігала за відвідувачами, чи ті бувани мають наміру прийти потім і вбити її у вісні. Учасники тріо обережно просувалися серед товарних завалів. Здавалося, інструменти сюди стікалися багато століть. Хтось приносив їх і більше не повертався. Музиканти вони такі, в них часто туго із з грішми. Це практично друге визначення музичного фаху. Тут були бойові роги, лютні барабани, литаври, «Тут сам Мотлох!» – ледь чутно пробормотів імп. Толос дмухнув пил із вигнутого дерев'яного рога і, піднішши дорота до рота, з нього звук, що нагадував предсмертний писк варених бобів на розжареній сковорідці. «Я так розумію, та миша вмерла!» – сказав він, заглянувши всередину. «А не треба все підряд до рота тягати!» – огризнулася стара. На іншому кінці крамниці, судячи з бренкуту, зійшла мідна лавина. «Даруйте!» озвався вапняк. Толос підняв кришку геть незнайомого імпові інструмента. Під кришкою був ряд клавіш, і коли Толос пробігся по них опіцкуватими пальцями, інструмент видав сумний, по-олив'яному дзвінки і звукоряд. «Що це?» – прожепотів імп. «Може, клавісин якийсь?» – сказав гном. «Згодиться нам!» «Навряд!» Імп випростався. Він відчував, ніби хтось за ним стежить. Стара точно стежила, але був хтось іще. Це даремно, тут нічого для мене нема, – голосно сказав він. А, що там? – озвався Толос. Я казав, що… От воно знов. Позаду них щось кілька раз грюкнуло. Вапняк вивільнив із завалів навколо стелажа контрабас і спробував у нього подути. Який звук був дивний, коли ти говорив, – сказав Толос. Скажи щось. Їм замислився, як буває з людьми, які все життя говорять певною мовою, а потім їх просять нею щось сказати. Імп? зважився він. Брум, брум, брум. Це звідтіля. Вау-вау. Ва. Толос посунув сто з старезних нотних збірок. За ним виявилося музичне кладовище, де розкладалися серед іншого дірявий барабан кілька ланкрійських волинок без труб і половина кастаньєти, певно, призначена для виконавця Дзен Фламенко. І ще дещо. Гном витягнув ту штуку. Можна було б умовно назвати її гітарою, вирізаною з суцільного шмату старовинного дерева топим кам'яним долотом. І хоча гноми переважно не грали на струнних, то Лос здатен був упізнати гітару. Вона мала би нагадувати жіночі форми, хіба тільки ті форми не мали ніг, а натомість мали довгу шию і забагато вух. «Імпе? Що? воу воу? -во? Звук був тривожним і зубастим, ніби пилка. Інструмент мав дванадцять струн, але корпус у його був суцільним, непорожнистим. Це була радше дошка зі струнами. Воно на твій голос реагувало, пояснив толос. Але як? Вау вау? Толос притиснув струни і жестом покликав інших двох підійти ближче. Тут до Академії зовсім близько, прошепотів він. Чаклонство витікає звідти потроху. Це відомий факт. Може, якийсь чарівник оце заставив. «Дарованому щору в зоби не заглядають. На гітарі вмієш?» Імп зблід. «У сенсі народне щось?» – він узяв інструмент. У ллямедах народну музику не схвалювали, а тих, хто прагнув співати народних пісень, всіляко відмовляли. Вважалося, що коли хтось так хоче косити конюшину і позирати на гарну дівчину, то цілком має на це право, хай би тільки пісень про це не писав. Гітари мали не найкращу репутацію, мовляв, грати на них якось занадто просто. Імп узяв акорд. Звук не був схожим ні на що з чутого ним доти. Він дивним чином резонував і відлунював, ніби тікаючи і ховаючись серед звалищ інструментів, а тоді вертався самостійно, набувши неочікуваних гармонік. Під нього хребет свербів. Але навіть найгіршим музикантом на світі неможливо бути без беда якогось інструмента. «Непогано!» – Толоз розвернувся до старої і прискіпливо запитав. «Ви ж не скажете, що це музичний інструмент, правда?» Гляньте тільки, одна дошка лишилася. Толозе, я не думаю, що. почав імп, струни бриніли під його пальцями. Стара оглянула інструмент. Десять доларів, сказала вона. Десять доларів? перепитав толос. Воно й двох не варте. Ага. сказала стара, а тоді її обличчя якось по неприємному прояснішало. Так ніби йшла на бій у якомусь за виграшки переможе. Та ще воно старезне, додав толос. «Антікварне! Ви хоч чули, як воно звучить? Годи налаштувати? Самобутньо! Таких майстрів у нас часу не знайти вже!» «Бо вони перевчилися робити, як треба!» Імп опустив погляд на інструмент. Струни бриніли самі собою. Вони були синюваті ніби розпливчасті, неначе ніколи не завмирали до кінця. Він підніс інструмент до обличчя і прошепотів «Імп!» Струни тихо загули. Тепер він побачив крейдяну мітку. Майже стерто. Просто відмітка. Крид'яна риска. Толос увійшов у раж. Кажуть, ніхто не вміє так торгуватись, як гноми, які поступаються кмітливістю і безсоромністю хіба тільки сухеньким стареньким пані. Імп спробував зосередитися на тому, що відбувається. «Ну гаразд», – саме казав толос. «То по руках, так?» «По руках», – сказала стара. «От тільки не смій на долоню плювати, це не гігієнічно». Толос розвернувся до імпа. Гадаю, я непогано впорався, сказав він. Добре, слухай, це дуже. є дванадцять доларів. Що? За дешево сторгував? Позаду них щось грюкало. З за стележа показався вапняк, він котив перед собою величезний барабан і ніс під пахвою пару тарілок. Казавши, що не маю грошей, просичав імп. Так, але ну всі завжди кажуть, що в них грошей нема. Це розумно, не варто ходити і потякати, що у тебе є гроші. Хочеш сказати, у тебе насправді грошей немає? Так. Навіть дванадцяти доларів? Так. Бабняк гупнув барабан, тарілки і стос нот на прилавок. Скільки за все? П'ятнадцять доларів, сказала стара. Бабняк зітхнув і вистрончився. На якусь мить погляд його зробився задуманим. А тоді він врізав собі по щелепі. Подлубався в роті і виплюнув. Імп закляк. А ну дай, дай, я гляну, швидко заговорив Толос. Він швидко схопив побачене з долони пняка, який не дуже тою пирався, і підніс до світла. «Ого! Щонайменше п'ятдесят карат!» «Не візьму!» – озвалася Стара. Вона в тролі цій пащі побувало!» «А яйце, певно, їсте, так?» – огризнувся Толос. «І правду кажучи, всім відомо, що у в зуби чистий діамант!» Стара взяла зуб і уважно оглянула його при світлі свічки. «Коли віднесу його до ювеліра на нетацьку...» Там за нього двісті доларів дадуть, – сказав Толос. А я кажу, що тут і зараз ціна йому п'ятнадцять, – сказала стара. Діамант вона вже стигла поштукарськи непомітно заховати десь при собі і нахабно всміхалася на весь рот. Але ж могли просто в неї відібрати, – сказав Толос уже на дворі. Але вона ж старенька беззахисна жіночка, – заперечив імп. Саме так, я про це й кажу, – Толос глянув на гопняка. І в тебе таких повен рот? Ага. «А я от саме господареві за два місяці оренди завинив». Навіть і не думай», – спокійно сказав троль. Двері за ними грюкнули, зачинившись. «Слухайте, вище носа», – сказав Толос. «Влаштую нам завтра виступ, не хвилюйтесь. Я в цьому місті всіх знаю. Ми троє – це вже гурт». «Ми ще навіть не зігралися», – завважив імп. «На ходу зіграємось», – сказав Толос. «Вітаю у світі фахового музиканства». Про історію Сюзан знала небагато. Цей предмет завжди видавався їй винятково нудним. Нецікаві люди робили одні й ті самі дурниці й знов і знов. Який у цьому сенс? Кожен наступний правитель був схожим на попереднього. У класі розбирали якесь повстання, яке влаштували селяни, бо не хотіли більше бути селянами, а оскільки знать перемогла, то селянами вони перестали бути дуже швидко. Якби вони дали собі клопіт навчитися читати і придбали підручники з історій, то знали б про непевність такої зброї, як коси і вила, у бою проти арбалетів і шабель. Якийсь час Сюзан упівуха слухала, а тоді нудьга взяла гору, і вона дістала свою книжку, дозволивши собі зникнути з поля зору навколишнього світу. «Писк!» – Сюзан глянула вбік. На підлозі біля її парти хтось був. Створіння нагадувала скелет щурика, вбраний у чорну мантію. У руках воно тримало крихітну косу. Сюзен повернулася до книжки. Таких створінь не існувало. Цього вона була цілком певна. «Писк!» Сюзен знову глянула вниз. Створіння нікуди не поділося. Учора на вечері були тости з сиром. Звісно, коли їсти таки на ніч, усяке може зранку ввижатися. Принаймні, так пишуть у книжках. «Тебе не існує», – сказала Сюзен. «Ти просто крихта сиру». «Писк!» Коли створіння впевнилося, що Сьюзен звернула на нього увагу, то витягнуло з-під мантії крихітну клепсидру на срібному ланцюжку і наполегливо на неї вказало. Відкинувши раціональні аргументи, Сьюзен нахилилася і розкрила долоню. Створіння вилізло на неї, його ніжки були колючі, мов голки, і вичікувально подивилася на дівчину. Сюзен піднесла долоню зі створінням на рівень очей. Гаразд, нехай це буде плід її уяви. Мабуть, варто поставитися до цього серйозно. «Ти ж не збираєшся скиглити про бідні мої вушка, мої вусики, правда?» – тихо спитала вона. «Якщо так зробиш, піду і викину тебе в нужник!» – щур похитав черпом. «А ти справжній?» «Писк! Писк! Писк! Писк!» «Слухай, я не розумію», – терпляче сказала Сюзан. «Я щурячую, не володію. У нас із сучасних мов тільки хапонійська, і нею, я вмію сказати, тільки верблюд моєї тітки провалився в міраж». Тож, якщо ти уявний, то не міг би ти спробувати побути трохи приязнішим? Скелет, навіть крихітний, не такий вже й приязний на вигляд, незважаючи на відкрите обличчя і широку усмішку. Але відчуття, ні, радше пам'ять, що виринала звідкись з глибин розуму, підказувала Сюзан, що це створіння було не просто справжнім, а й на її боці. Це було незвично. На її боці зазвичай була тільки вона сама. Щур так нервував, ніби на той світ спізнювався. Якусь мить дивився на Сюзан, а тоді одним рухом вхопив крихітно косу в зуби і заскочив її з долоні на класну підлогу і чкурнув між парт. «Про тебе навіть і не скажеш, що в тебе вушка є чи вусики», – промовила у слід Сюзан. «Принаймні, буквальні». Скелетний щур зник у стіні. Сюзан повернулася до книжки і зайшлася жадібно читати про парадокс подільності Нонеза, який доводив неможливість падіння з колоди.